فيكر لو اطلقته كاريبو katika kipindi mazingatio kwa mwenye kutafakari naye Shek Ashbal Karama Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahilladhi khalaqal khalqa liya'buduh warakaba fihimul wa نِعْمَهُ ظاهرة وَبَاطِنَةً لِيَشْكُرُوهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ إِعْلَامُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والأولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفررا ثم تكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور من انزله سبحانه وتعالى كتابه ايه 20 سوره الحديد اسمع ilamu ayo enyi watu jueni na mutanaba na muzingatie ili mujue uhakika au reality ya maisha ya hapa duniani ambao yamewaghuri wengi wakawa upeo wa matarajio yao yamekoma katika maisha ya hapa duniani Wakasahau kama kuna akhera nyumba ya kudumu ambao kila mmoja wetu mwisho wake atamalizikia huko ilamu annama al hayati adunya annama tufidu al hasr wa hasr al dunya fi akhbar al alayha huwa kasru ahwali nasi fil fi ni kufungiza maisha ya hapa duniani na sisi kupashwa habari nayo muradi wake hali za watu katika haya maisha duniani yamefungamana na mambo haya sita yatakaokuja baadaye. Ilamu annama al hayatu dunya laibun. Jueni na Mutanabba kuwa maisha ya hapa duniani mwanzo ni laibun ni mchezo. Fallaibu laibu ismun au fi'lin. Yuradu bihil mizahu au ilhazlu al ama mchezo, ni jina la kauli au kitendo kilichokusudiwa mzaha au shere lengo lake nini litamdhi'atil waqti ili kupitisha wakati au izalati wahshati al-wahdati au kuondoa ule upweke mtu yuko boring au lijalbi farahin wa masarratin linafsi. Au ni kufurahisha nafsi Hii ndiyo definition ya al na al-laib ama mchezo huwa al ala a'mal wa al mchezo sana hufungamana na matendo ya watoto wadogo kwa hivyo mzunguko huu wa mchezo wafungamana na at-tufulati age group ya utoto. Innamal hayatun dunya la'ibun wa lahun. Pili ni upuzi. Na Allahu ni ismun li au qawlin yuqsadu minhu altizadun nafsibihi. bihi wasarfu sarfaha an alamin hasilin min ta'bil jasadi min ta'bil upuzi ni jina la kitendo au kauli iliyokusudia kustarehesha roho na kuiepusha na machungu yanotokana na huzini au machovu ya kiwiliwili wa yaglibu llahu ala ahwalishababi nasana upuzi wafungamana na hali za mabarabaro kwa hivyo age group inaoruhika na kufungamana sana na allahu ama upuzi ni age ya ubarabaro na huingia katika hili mfano kama nyimbo na mengineo. ilamu annma lhayatu dunya laibun walahun lahun wa zinatun hali tatu ni zina au pambo nini zina azzina ni taxsinu dhati au almakani bima yajcalu wakcahu cinda nadhirihi musiran lahu ni kujirembesha mwenyewe au mahali kwa sura inayomfanya mwenye kuangalia kufurahika nao na kuvutika. Na katika maumbile wanadamu kuna ragba antakuna manadhiruhum hasana fi aini nadhirihim ili iwe imeji yao ni nzuri kwa wenye kuangalia. Ndio utaona wakati mwingine kwenye matangazo makubwa billboard kwa image is everything. La tangazo hilo si kweli bali ni ushawishi wa kufanya kuwa mazingatio ya kumwangalia mwanadamu ni kupitia imeji yake na azina sana uhusisha wanawake katika kujipamba na kujirembesha na kupitia hilo ndiyo hupitia kushawishi wanaume ya ilamu انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم نكجيفاخيري بيني ينو اتفخر ني الكلام الذي يفخر به الفخر الكلام الذي يفخر به كجيفاخيري ني يله منن يوتميكا katika mtu kujisifu kwa sifa ambazo zengine ni almahmuuda sifa njema na zengine nza kweli na zengine nza batil. ziko baadhi ya sifa ambazo ni nzuri ambazo nza kweli, hizi hazina neno ama zile ambazo za urongo au ndani yake mna maovu yasiyokubalika situ na sheria paka na akili Hizi ni batil kama mtu kujifakhiri na ulevi na kamari na zina na uwizi, na kuua nafsi na kupora mali pasi, na haki H group inao athirika zaidi na atafakhir ni ya alkuhula watu ambao ni complete adult mfano miaka 40 Mtume sallallahu alaihi katika hadithi lupokewa na Muslim anabi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu asema arba'un fi ummati min amri ljahiliyati. jahiliyah manne katika umma wangu bimaana hufanywa na aglabu ya ummati Muhammad min amri al arba'un fi ummati min amri la yatrukunahuna alfahru fi laxsabi w alta'nu fi lansabi w alistisqau biannujumi w anniyahatu mambo manne katika umma wangu ambayo ni mambo ya kijahiliya la yatrukunahunna altibiyu akisharehesha xadithi hii asema la yatrukuhunna bi asrihim bimaana haimkiniki umma wote kuwata, itabakia katika umma mambo hayo ni yapi kwanza alfakhru fil ahsabi ay ma yauduhu linsanu min mafakhiri aba'ihi yale ambayo mwanadamu huyataja kwa kujifakhiri na mababu zake mimi ukoo wetu ni fulani wa fulani tuna hili tuna lile pili wa fil ansabi ay idkhalu la'ibi fi ansabi nasi ni kutia aibu katika nasaba za watu wale fulani wana kasoro hivi wale ni duni tatu wal istisqa'u binnujumi, ai talabu suqya binujum ay sababiha walmaana anna i'tiqada arrajuli nuzul almatari bidhuhuri najmin kadha kule kuitakidi mtu kuwa mvua imenyesha kwa sababu ya kujitokeza nyota fulani la nne, wanniyahatu kuomboleza mtu anapofiwa kwa kutoa maneno yasiyokuwa na kujipiga kifua au kukata shingo za nguo انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال جمله 5 لا تكاثر في الاموال هي ني تفاعل من الكثره صيغه التفاعل هنا للمبالغه في الفعل بمعنى وتتشندنا ketika كقصي nani alie na mali zaidi Mwenyezi Mungu wa Ta'ala asema katika sura at-Takathur al takathuru hatta zurtumul Kume washughulisha nyinyi kujifakhiri kwa uwingi wa mali na wana Watakathur fil amwali wal auladi na kujifakhiri kwa wingi wa wana utakavokusanya mali Utakavo za idadi kubwa ya watoto vyote hivi utaviwacha. utaondoka wewe na amali yako ilamu anama lhayatu dunya laibun وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ ۚ الزمخشري في تفسيره أسمى وشبّه حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة جدواها بنباتٍ أنبته الريح Asa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala afananisha hali ya hii dunia yake ambao ni kule kutoweka kwake kwa haraka na kuwa kwake ni duni kwa mfano wa mmea unaoota baada ya mvua kunyesha kama methali ghaithin ajabal kufara nabatuhu mfano wake yani mfano wa hii dunia ni kama mfano wa mvua ilionyesha katika ardhi na kuwafurahisha wakulima kwa kuota kwa mie, mimea yao thuma ya yahiju fatarahu musfarran kisha mimea hiyo hukauka na kubadilika rangi ikawa ni ya manjano baada ya kuwa ni kibichi kijani baada ya kuwa ni kijani kibichi thuma takunu hutama kisha hukauka na kusagika na kuwa unga unga mfano huu wa mmea huu Ndiyo mfano wa namna dunia inavotoweka wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan na akhera ambayo ndiyo nyumba ya kudumu si temporary kama dunia huko mambo mawili ima adhabu kwa wale walioasi Mwenyezi duniani au maghfira msamaha na radhi zitokazwa kwa Mwenyezi Mungu kwa wale waliofanya matendo mema hapa duniani kwa wale waliofanya matendo mema hapa duniani wamal hayatudunia ila mata'ul ghurur hayakuwa maisha ya hapa duniani ila ni starehe ya udanganyifu msikizaji mpendwa تصغيري كالمامبو هيا سته اليوكو دنيا نكواذا اخيرا اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه إنه والغفور الغفور الرحيم البر الكريم <تصفيق>